Psalm. Tare sunt singur, Doamne, și pieziș. Copac pribeag uitat în câmpie, cu fructa mare și cu frunziște pos și aspru în îndărgire vie. Tânjesc ca pasărea ceripitoare să se oprească într-un, să cânte în mine și să zboare prin umbra mea de fum. Aștept crâmpeie mici de gingășie, Cântece mici de vrăbi și lăstuni, Să mi se dea și mie, Ca pomilor de rod cu gustul bun. Nu am nectare roze de dulceață, Nici chiar aroma a primei aburizi, Și prins adânc între vecii și ceață, nu stau pe coajă, măi În Înalt candelabru, strajă de hotare, Stelele vin și se aprind pe rând în ramurile întinse pe altare și te slujesc, dar, Doamne, până când de fi înflorit numai cu focuri sfinte și de a rodi metale, doar pătruns de grelele porunci și învățăminte, poate că, Doamne, mi-este de ajuns, în rostul meu Tu mai lăsat uitării și mă muncesc din rădăcini și sângeri. Trimite Doamne, semnul depărtării, din când în când, câte un pui de Înger să bată al din arii pe la lună, să-mi dea din nou povața ta mai bună.